Вони мовчки споглядали вогонь ще якийсь час, а потім Йоланта пішла спати. Епілог через півроку Майя зустріла в Києві свого чоловіка. Його звали Роман. Він був старший на п'ять років, мав деревообробний бізнес. У вільний час перекладав з санскриту тексти тантриків. Вони багато подорожували, займалися альпінізмом в Таїланді, а потім оселилися під Києвом. У Києві вони відкрили видавництво, займалися перекладами зі санскриту і палі.